A nevad a szelleme Csenkész másnap kis hián a nyakát törte egy hosszú hajlékony acélcsövön, amely nemrégiben még pószívásra szolgált. Az eset előzménye előző nap délutánján történt. Holmorn délelőtt bemutatta a két szolgalegénynek, hogy miképpen használják a pószívót. Egy áramelosztó segítségével a villanykörte foglalatához kapcsolta a zsinort, és a legények legnagyobb álmelyekodására szétszólt a szobába a hamut, kiöntötte a szemétkosár tartalmát, aztán megcsavart egy gombot, és a csodálatos kis masina percek alatt eltüntette a hamut, a port és a szemetet. Fél órán belül a két legény tökéletesen elsajátította holmbortól a porszívó használatát. Miután megígérték az ügynöknek, hogy reklámot csinálnak a gépnek, átmentek a szomszéd farlámhoz, egy mogorva öreg gyümölcstermesztőhöz. Ez ugyan nem volt kíváncsi a gépre, de mert a két legény arra hivatkozott, hogy a serif is vett ilyet, és pedig kettőt, Némi gyanakvással beleegyezett, hogy működésbe hozzák. Gépzon nem buta ember, hát lássuk csak, zenéljetek vele. Ez nem zene, ez légseprű, elvarázsolja a szemet, eszik csak megfigyelni. Az egyik legény a gazda legnagyobb megrökönyödésére kijöntötte és szétszórta a szobába a hamut, a másik a szemetet hintette el a padlón, sőt, még az udvarról is behoztak vagy tíz port, és gondosan elhintették, hogy mindenhova jusson. A szoba már inkább hasonlított istálóhoz, mint emberi lakhelyhez. Fárlan növekvő nyugtalansággal figyelte a fejleményeket. Az egyik legény bíztatóan intett feléje. Aztán bekapcsolták az áramot és elindították a gépet. Egy sercenés hallatszott, aztán csend. A két legény kisé zavarba jött. Összenéztek. Fárlan idegesen tapogatta a revolverét. Lastan bealkanyodott, de a gép csak nem akarta felszívni a szemetet. Sercent, és nem mozdult. Az ördög bújt bele, jegyezte meg az egyik legény elvörösödve. Szuszogtak, kínlódtak. Az öreg gyümölcsfarmer a szemét dob közepéről egyre gyilkosabb pillantásokat vetett rájuk. Végül is a két legény a gépekkel együtt gyorsan eliszkolt. A szoba sidalmasan nézett ki. Fárlan ingerülten ordítozott a szolgája után. A néger legény ijetten állt meg a küszöben. Majd adok én nekik tréfálni! – dühöngött a farmer. – Nézd meg, mit csináltok! Azonnal takaríts ki Most nem lehet gazda! Megyek a szerelőért! Az egész házba kialudt a villany! Fárlan levegő után kapkodott. Másnap, amikor Holborn megjelent a serifnél, csak Gibson jelenléte mentette meg attól, hogy a két legény elpáholja. Hiába magyarázott nekik valamit egyen áramról és váltóáramról, ők tisztába voltak vele, hogy valami ilyen kigassággal állnak szembe. Gibson egyedül maradt Holbornral, és a két kovboy minden dühét a porszívon töltötte ki. Így történt, hogy Jenkins kis nyakát törte az egyik kitépet acélkígyón. Hát ez mi a csuda? kérdezte meglepetten a porszívóra mutatva. Mr. Gibson bedőlt itt egy csirtefogónak, ozott valami személytevőgépet, és a serif nyakára sózta. Mert itt ne vadába mindent lehet. Még csak megverni se hagyta ezt az urat. Tiszta középkör ez Mr. Jenkins. Jenkins azért jött be, hogy búcsút mondjon a hivatalának. A sheriff szobája felé tartott, de feltűnt neki, hogy odabent halkan beszélnek. Hallgatózni kezdett. – Most csak annyit mondok önnek, Mr. Holborn – mondta a serif – hogy arról, amit tegnap nekem jelentett, senkinek se szóljon. Rajtam kívül maga az egyetlen ember az államba, aki személyesen is ismeri a véres tomot. – De hiszen inkább szét kellene küldeni a személy leírását, és mindenkit felvilágosítani. Jenkins az ajtóhoz tapadva ámultan hallotta a meglepő fordulatot. – itt úgy látszik, fontos dolgok történnek, mi távol volt – nem jelentkezett a serifnél, ahogy tervezte. Elbújt egy kamrába, amit irattárnak használtak, és várt. Tudta, hogy Gibson délelőtt elmegy a vegyes kereskedőhöz, akinél verekedés közben súlyosan megsebesítettek egy bányást. A serif csak ugyan rövidesen elment, és lezárta a szobáját. Erre várt Jenkins. Egy alkalmas pillanatban, amint üres volt az udvar, az ablakon át bemászott az irodába. Ilyesmire fényes nappal még egy olyan óvatos ember se számított, mint amilyen Gibson volt. A serif író asztalán aztán megtalálta a kormányzónak itt jelentést, amelyet főnöke csak délután akart beküldeni a fővárosba, miután még nem fejezte be. Jenkis nagy érdeklődéssel olvasta végig, aztán visszatette az írást a helyére, és kimászott az ablakon. Az egykor ragyogó tiszta véllartanya most inkább útszéli csádára emlékeztetett. A közelbe még látható volt a hajda nagyszámú személyzet leégett blokkházának romja. Az üszkös szeméthalmot nem takarította el senki. Személyzet már úgy sem kellett ide. A leromlott számú állatállomány elszórtan legelészett a gazzal és dudvával benőtt sovány déteke. Egy szál kóboly ő körülöttük. Nem volt itt mit gondozni, nem volt mire vigyázni. Sivár, értéktelen, pusztulásnak indult kisbirtok lett nevada állam legszebb, mint a gazdasága. A ház mindhárom lakója mindössze két szobát használt, a többit lepte a por, a mój és a pókháló. A padló deszkája recsegett és hajladozott, a lépcsők nyikorogtak. Az egyik szobában meg lehetősen elhanyagolt külsővel ültek együtt a letört tulajdonosok Jenkins társaságába. Csak Lindsay ez a hatalmas, elbizakodott ember fordított némi gondot a külsejére, viszont két társán meglátszott az elmúlt évek minden megpróbáltatása, hiába való küzdelme, és amit gondosan titkoltak egymás előtt, halálfélelmük a véres tomtól, aki hét cimborájukat küldte a más világra. Arcukon, szemükön bizonytalan idegességült. válatlanak rongyosak és piszkosak voltak. Ez nagyon érdekes, mondta Lindsay. Szóval a véres tom békét kötött ne állammal. Ahelyett, hogy elfognák és felkötnék, kiáltotta dühösen Korner. Csak hideg vér uraim, ne vad állam megkegyelmezhet neki, de mi nem írtunk alá megállapodást, mondta Linzdej. Egy pillanatra értelmetlenül néztek rá. Ha jól értettem, a fivérét nem tartóztatják le, és ő ezért kénytelen lesz fegyvertelenül járni. Tehát, a szembe találkozunk vele, ha -ha, minden kockázat nélkül lepuffanthatjuk. Kitűnő, le kell puffantani a az embert. Lelkesedtek nyomban corner és Bronzol. Ezen felül nagy óránk fér, hogy végre legyen tízezer dollárunk, amivel kezdhetünk valamit. Jenkins megkökkent. H hogy érti ezt? Magának jobban kellene tudni, mint nekem. A véres fejére tízezer dollár van kitűzve. Egyszerűen nem vesszük tudomásul azt, amit nem is mondtak meg senkinek, hogy a véres tom ellen az eljárást felfüggesztették. Megkeressük azt a kölyköt, kap egy pár darab olmot, aztán beszolgáltatjuk a hatóságoknak, és kérjük a jutalmat. Nagyon jó gondolat, helyeselt Korner, hiszen sohasem láttuk még az arcát. Magunkkal visszük a porszívó ügynököt, mondta Linzdei. Útközben tanászó felé beérjük a vérestomot, és ezt az ügynököt valahogy rábírjuk, hogy leplezze előttünk le. Elég, hogy megmutatja nekünk, a többi gyerek gyerekjáték, miután vérestomnak nincs fegyvere. A szóban forgó ügynöknek ez időtájt a helybili patikus preparált igyekezett az orvérzését elállítania. Az arc többi zúzódását már ellátta flasztrommal. Mr. Harborn abból az alkalomból szerezte sérüléseit, hogy a délelőtti órákban felkereste Mr. Farlant, mint a helyiség legtekintélyesebb polgárát, és megkérte, hogy bemutathassa a sátán gyártmányú porszívót. Hivatkozott arra is, hogy a serifnek kettő van belőle, és udvariasan felajánlotta a szolgálatait minden vételkényszer nélkül. Lehet, hogy a kapó előtt nem szórták fel homokkal a követ. Vagy lehet, hogy az ügynök, mint ő állítja, megbotlott valamiben, annyi minden esetre biztos volt, hogy Holborn meglehetősen nagy ívű lendülettel hagyta el fárlan házát, és csúnyán orra esett. A gyógyszerész azonban ismét rendbe hozta az arcát, és az ügynök aránylag vidáman távozott, miután megszokta, hogy jelentéktelen incidensek ne hátráltassák működésében. Valaki megszólított az utcá. Egy szóra, Mr. Holborn, azt hiszem megismer. Oh, – Ó, ne, a vendéglőben a szerencsétlenségnél volt szerencsénk. <gül> Ön a serif segédje, Jenkins. – Belem kell jönnie. Mr. Gibson azt mondta önnek ma délelőtt, előtt, hogy a véres tom ügyébe senkivel se érintkezzék. – Igen, ment bele gyanútlanul halban a csapdába. Részint tudta, hogy Jenkins a serif segédje, részint egy olyan beszélgetésből idézett, amiről Holborn szerint csak a seriftől tudhatott. Biztosítatom, hogy én eddig is a legszigorúbban betartottam az ígéretemet. Ez iránt nem merült fel kétség, azonban Mr. Gibson ezt szívességet szeretne öntől kérni. Nekem figyelnem kell, hogy véreston valóban megtartja-e, amit ígért. De én nem ismerem ezt a rablót személyesebb. Úgy beszéltük meg Gibsonnal, hogy elviszem magát is tanaszóba. Ugyanis ott fog letelepedni a véreston. Ha maga felismeri, majd megmutatja nekem, és akkor én észrevétlenül figyelhetem ezt az embert néhány barátommal. Cserébe Mr. Gibson elsőrangú ajánlásokkal látja el porszívóit illetőleg. Kaliforniában éppen olyan eredménye dolgozhat majd, mint itt. Ettől még nem riadnék vissza, mondotta a halban, és óvatosan az arcához nyúlt. De tudja, a lovaglásban nem érzem magam elég erősnek. Életemben talán tízszer lovagoltam, és állítólag nem vagyok rátermedt erre a nemes sportra. Egy nyugati ügynöknek bele kell jönnie és mibe. Ha, igaza van. Örülök, hogy megértjük egymást. A férfi legyen edzett. A nyugaton nem jó, ha valaki nagyon érzékeny a testére. Ezt tapasztaltam. Mi lett az arcát? Megütöttem. Üzemi baleset. Nem vagyok még tisztában, hogy mi az egyenáram és a váltó és megütötte? Nem, csak kidobott. Szóval rendben van, ha lesz olyan kedves, mérsékelten heves természetű paripát szerezni, akkor önnel tartok. Ó, rám bízhatja. Két óra múlva egymás mellett ügettek a dombok között, és az ügynök úgy rászkódott lovaglás közben nyeregbe, mint akinek hideglelése van. Az északi országúton három lovassal találkoztak. Ó, milyen csodálatos véletlen, Mr. Jenkinsnek régi ismerősei, ebben bizonyos Lindsay, és Corner Farmerek. Miután a három ismerős is Stanassoba lovagot együtt folytatták az útjukat. Ahol a Sierra Nevada hosszú lánca Arizona és Kalifornia határa között véget ér, Elszólt lyukkafákkal benőtt, szép, füves, dombos tereppel búcsúzik el nevada állam a Kaliforniába idegvő utastól. Nyugat felé kezdődik a terméketlen moháf sivatag, amely Dél-Kalifornia és Mexikó között terül el. Hallotta égett por, forróság, és váratlanul a lázúduló homok töltsérek teszik félelmetessé a vidéket. De még mielőtt a lovas nekivágna a pusztaságnak, ne vada határán egy szép, friss patakpartján tarthat búcsú táborozást. A pataknál egy férfi állt éppen, és nyugodtan várt, amíg a lova lassú, hosszú kortyokba nyelte a kristálytiszta vizet. Mikor az állat felemelte a fejét, hogy hátra csúszszon szájába az abla, és fogai közül nagy cseppekben lehullott a víz, a lovas megveregette a nyakát. Azután néhány marok szárazfővel végig dörzsölte a paripatestét, és anélkül, hogy megkötötte volna, szabadon hagyta legelni. Az ilyen keleti fajtájú csődőr erre felé ritkán fordul elő. órú boltozatos homlokú, okos szemű állat volt, nem a szokásos széles melkasú, túl izmos amerikai trapper. Inkább soványnak tűnt, és keskeny magas ágyék a járás közben nem vált külön a lapocka izmaitól, hanem egyenletes szabályos vonalakkal húzódott szét. Az állaton minden dekányi hús arányosan oszlott el. Karcsúság a dacára ezen a nemes finom ménen meglátszott, hogy külön teljesítményekre képes a leghatalmasabb betört musztánknál és bármelyik hátú izmos nyugati lónál. Maga alovas sem emlékeztetett a nyugati emberre. Külsején nyomban látszott, hogy mexikói. Ruhája hasonlatos volt a kaubojéhoz, de mégis mindenben más volt. Rikító, csodálatosan tiszta festői és előkelő. Színes hímzéssel szegett szarvasbőr mellényt viselt, bőrcsuk lóvédőin aranyszínű gombok fénylettek. Sejem minge felett kötött spanyol kendőt csavart a nyakára, és puha, világos szürkek alapja a hosszú út olyan töretlenül sima és tiszta volt, mintha most hozatta volna az üzletből. A lovas külsejének legrikítóbb jellegét a bronzvörös színű elválasztott hajadta meg. Izmos, magas alakja, széles válla, jókedvű, szemtelenül szép spanyol vágású arca, csak érdekesebben hatott a különös hajszínnel. Ezüstcsatos revolverövébe két gondosan tisztított, de a sok használattól fényesre kopott pisztoly látszott. Hogy mexikói, azt elsősorban mégis a csontfejű korbácsa árult el, amivel nadrág szárát csapkodtak. Igazi nyugate ember soha sem üti meg a lovát, tehát ostort, veszőt, korbácsot sem hord magával. Viszont a hevesvérű mexikói akkor is veri az állatot, ha utána hal bánatába. Ezért a csuklójára szíjazott korbács épp úgy hozzá tartozik a lovagláshoz, mint a sarkantyú vagy a nyerek. A lovas csak akkor törődött magával, miután az állatot ellátta. Mindenek előtt kihúzott a zsákjából egy kefét, és gondosan letisztogatta a ruháját. Közben fütyürészett. Aztán konzervabot főzött. Belevágott egy darab szalonnát, és jókor a szelet szárított húst, közben egy pillanatra se szünetelt a fügy A vörös hajú lovas olyan otthonosan érezte magát a szavannán, mintha alakásába lenne. Bocsánat, mondta valaki mögötte halkam. A vörös úgy ugrott fel a tűz mellől, mintha kígyó marta volna meg. Ebben a pillanatban már pisztolya is a kezébe volt. Kisé csalódottan ereztette le a fegyvert. Lányos képű fiatalember állt mögötte, revolveröv nélkül tetőtől talpig figyelmesen végignézte a jövevényt. Ott körült mögé. Ide jöttem. Lopóckodott. Nem valami okos dolog. Könnyen golyót kaphat, mielőtt még kinyitja a száját. Errefelé senki se szereti, ha észrevétlenül a hátába kerülne. A fiú hűvös tekintete elkalandozott az ég felé. Onnan a legelészül óra. Közben azt mondta. Ah, igen, azt hiszem ez lehetséges. Rosszul tettem.” A vörös hajú hátra lépett. Ez az üres csengésű, dallamos hang kicsi megdöbbentette. Még most sem értem, hogy a lopózhatott mögém. Eddig azt hittem, hogy a fülem és a szaglásom a legóvatosabb indiánt is messziről jelzi. A másik mentegetőzve mondta fel a vállát. Hü, csendben jöttem. Honnan? Balting City-ből. Mióta van úton? Egy napja. Ember, hülyének néz! Batting Cityből egy nap alatt az ördög se érhet ide. A fiú füttyentett. Lassan egy ló poroszkált elő a bozótból. Az az alacsony, kócos, hitványkülsejű indián fajta volt, amelyik a pónira és az összférre emlékeztetett. Hozzá nem értő ember kevésre becsüli, de az igazi lovas első pillantásra látja, hogy az állat mit ér. Okos, szívós és némelyiket a legszebb telivér lóér se adná oda a gazdája. Hegyek között a lassú, alattomos és csökönyös összvér helyett valóságos áldás. Ez az állat azonban halálosan kimerültnek látszott. Mélyen lehorgasztotta a fejét, hasán felül vastagon lepte a por. Szemhíjai fáradtan hunyódtak, és úgy bólogatott, alig harapva a friss füvet, mint aki a legeléshez is fáradt. Hihető volt róla, hogy rendkívüli teljesítmény után van. De a lovasa nem úgy fest, mint aki húsz órát őrületes váztatásba töltötte. Batting City óta nyerekbe ül. Igen. Szóval nem is evett tud közbe? Nem. Jöjjön. Leültek a tűz mellé. A mexikói oda kínálta a főtételt. A fiú egyáltalán nem evett mohon. Ha valóban húsz órát szomja nyeregbe töltötte, akkor bámulatos ő önuralma. Hogy hívják? Petkins. Tom Petkins. Hol hagyta a revolverét? Nincs revolverem. Szektárius vagyok. Soha sem foghatok revolvert. A vörös hajú ismét figyelmesen végigmérte. Közben halkan fütyűrészett. De nem szólt semmit. Elmosta a pataknál az edényt, aztán vizet tett fel, és jó sok kávét szólt bele. Az én nevem Fox Colin. Az anyám mexikói volt, az apám jenki. Én azonban inkább mexikói vagyok. Mit gondol róla? Miféle embernek tart? Azt hiszem rabló. A mexikói arca elsötétedett. Úgy? Miből veszi ezt a badarságot? A fiatalember a tűzbe bámult közben változatlanul szintelen hangon felett. Szokatlanul rövidre húzott kengyel van a lován, hogy gyorsan tudjon vártatni, egészen előre a paripanyaka felett. Aki állandóan így meghúzza a kengyelt, és pihenés közben se nyergeli a lovat, az minden pillanatban készen akar lenni arra, hogy gyerekbe vesse magát és elvágtassam. Kinek kell ezen a békés és biztonságos vidéken minden pillanatban menekülésre készen állni? Csak a rablónak. A mexikói de közben mereven nézett a vendégére. Hirtelen elnevette magát. Hát, <gül> eltaláltam, rabló vagyok. Ugyanahhoz a szektához tartozunk. Tessék? Vagy azt hiszi, hogy csak maga nem esett a fejére? Tom változatlan nyugalommal kérdezte. Miért tart rablónak? Például ajlandó vagyok elhinni, hogy szektáriusok nem hordanak fegyvert, sem revolverövet. De hogy a szekta tagjai a nadrágjukon egy nem létező revolverfokának a kopását hordják, ez valószínűtlen. A combján világosan látni az elszíntelenedett szöveten, hogy sokszor verődött oda az a bőrtok, amit nem visel. Miért kell valakinek, ha nincs fegyvere, veszettül lovagolni a húsz órán keresztül? Mert ki akar kerülni abból a körzetből, ahol az első ember, aki revolver nélkül látja, nyugodtan lelő. Ki az, akit a vagy nyugat erkölcsi törvényeinek ellenére akkor is lelőhet bárki, ha nincs fegyver a kezében? Rabló, aki törvényen kívül áll. Új, nadrágot kell szereznem, mondta nyugodtan Tom. Csak ugyan hibát követtem el. Hová készül? Kaliforniában. Oh, van egy tartalék revolverem. Ha akarja magának adom. Erre felé igazán furcsa látvány valaki fegyver nélkül. Köszönöm, nem veszek fegyvert magamhoz. Mit komédiázik? Maga tetszik nekem, ha akarja, együtt maradhatunk. Van három emberem odaállt a hegyek között, és. Én munkát keresek. Mit ostobáskodik? Kiáltotta dühösen a vörös. Azt hiszi, rendőr vagyok. Nem hallotta még soha Kringo Fox nevét. A fiú figyelmesen nézett rá. A név meglepte. Gringo Foxot egyik tengertől a másikig ismerték az Egyesült államokban. Amerikai apja miatt maradt rajta a gringo csúfnév. Legendás hírű rabló volt, akinek erejéről, ügyességéről és bátorságáról csodálatos történeteket meséltek. Nos, nem mondhatok mást, munkát keresek. Fegyvert nem veszek a kezembe, és nem harcolok senki ellen. A mexikói ki akarta ugratni a nyulat bokorból. – És mit csinál, ha valaki gyávának nevezi? – Arculüti. – Feljelente. Gringo Fox felkacagott. <gül> – Hát, szóval eltűnné mondjuk, hogy leköpjék? Ha megütné, valaki maga meg sem mozdulna. – Meg sem mozdulni. A mexikói hirtelen a fiú arcába csapott a korbáccsal. Hosszú, vörös csík maradt az ütés helyén, és néhány sűrű vércsepp serkent ki a bőr alól. Tomot most ütötték meg először életébe. Csendesen ülve maradt a helyén, ugyanazzal a viasszerű nyugalommal az arcunásai. De a szeme, mintha két apró villanykörte gyúlna ki, különös, lázas, sárga fényben kezdett ragyogni. Furcsa bájat mosolyjal előhúzott egy cigarettát, és nyelve hegyével megnyalta a szája szélét. Gringo Fox úgy érezte, mintha megremegne a levegő körülötte attól a néma iszonyatos erőfeszítéstől, amivel ez az ember fegyelmezi magát. Csak éppen a szemébe felfénylő önönvérjétől felizgult ragadozó pillantása nem állott az akarat befolyása alatt. Tom maga se értette, hogy miért kiállt fel ilyettébe a mexikói, miért lép hátra, miközben remegő hangon mondja. Menjen innen, azonnal hordja el magát, érti? Ha még egy pillanatig itt ül keresztül lövöm. Idegesen előrántotta a fegyverét. Úgy látszott, mintha ezzel a fegyvertelenül ülő emberrel szembe védekezne. De mi ellen? Tom lassan a lovához ment. Lomha lábvetéssel nyerekbe emelte magát, és megindult a Kalifornia felé húzódó dombok irányába. Gringo Fox úgy érezte, maga se tudta miért, hogy ezt az embert most le kellene lőnie. Tom csak nehezen jutott előre a sivatag felé egyre sivárabbá változó talajon, ahol a tábor áll. A nagy tábor, amolyan karavár rendező pályaudvar féle volt. Akik Kaliforniából jöttek, azok itt pihentek meg a sivatag után. Akik Kaliforniába igyekeztek, itt tartottak alapos táborozást a nehéz út előtt. Tom bement a vendéglőbe. – Szeretnék valamit enni és néhány holmit vásárolni – mondta a kocsmárosnak, aki ebben, mint vegyes kereskedő is a rendelkezésére állt az utasoknak. – Lesz minden – bíztatta Tomot. – De kérem, nekem nincs pénzem? – Hát, akkor hogy akar vásárolni? – Tanasz szóba igyekszem, dolgozni fogok, és majd megadom. Elküldöm magának póstán. A kocsmáros jót nevetett, aztán feltűnt neki a fiú arcán a korbácsütés vér aláfutásos nyoma, és elkomolyodott. – Menjen innen, amíg jó kedvem van, mert megeshet, hogy errefelé is ellátják a baját. Tom önkéntelenül a korbácsütéshez nyúlt. – Mit akar ez az ember? – kérdezte egy hori horgas bányász a vendéglőst. – Hitelt, hogy majd megküldi. Megint sok gyanús alak kóvályog erre. – Honnan jött, és mit csinált eddig? – kérdezte a bányász. – Csapdát állítottam a hegyekbe. <gül> – És hol hapte ezt a gyönyörű jelet az arcára, mi? <gül> – Jobb lesz, elhordja magát. Többen álltak körülöttük a söntés polc előtt. Valaki előre tolakodott. Ilyen alak volt az, aki tegnap a szekerem körül ólálkodott, és reggelre eltűnt az egyik takaró. Az alak mellbe taszította. Mit keres el rá? Mit sompolyog a kocsik körül? Tom nagyon sápattan, de nyugodtan állt, miközben ide-oda lökdösték. Én Tom Petkins vagyok, ma érkeztem nevadából. Azudi, az alca se áll jól, kiabálták össze és valaki hátba várta, hogy előre botlott. Akinek neki sodólt a lökés, az már betaszította és leverte a kalapját. – Az ilyen csirkefogók teszik bizonytalannál környéket. Egyszerre tágult a kör, és egy magas őszember lépett előre. – Mit csinált ez az ember? Pillanatnyi csendtámat. – Ellopta a takarómat! mondta rövid habozás után a bányász, és torkoragadta a fiút. Tom viaszszerű mosolyával az ujjanél érkezett őszember felé fordult. Csak az történt, tudom, hogy sok felfegyverzett ember rátámadt valakire, aki nem védekezhet. Miután a bányász önkéntelenül elengedte a torkát, körülnézett, és valami bántóan tiszta csengésű, udvarias hangon még hozzáfűzte. Ezt nyugaton csak erre felé láttam még. Az ősz végig végignézte, figyelmesen. A korbácsütésem megakadt a tekintete. Hó kapta ezt az ütést? Egy gyáva ember az arcomba vágott, két revolver volt nála. Miért ütötte meg? Mert kijelentettem, hogy nem hordok fegyvert, és nem tudok védekezni, ha bántanak. Körülnézett. Szinte sorra minden emberem végigfutott a tekintete. Ez úgy látszik a gyáva embereket felbíztatja. A káuboly dühösen lépett előre a sértésre, de az őszember kinyújtotta a karját és megállította. – Megállj! A fiúnál tényleg nincs fegyver. Mit követett el ez az ember? – Azt mondtam a vendéglősnek, hogy nincs pénzem. Adjon enni, és néhány szükséges holmit, majd megküldöm az árát, ha lesz. – Ez erre felé nem szokás, de viszont arra sem ok, hogy meglincseljenek valakit. – De a takaró! – jegyezte meg a bányász. – Mikor lopták el a maga takaróját? – Tegnap éjjel, amíg aludtam. – Ha aludt, akkor honnan tudja, hogy ez a fiú lopta el? Ugyanúgy rám is foghatja, hanem hárfáltatja ebben az a körülmény, hogy nyomba lelőném, mint egy veszett kutyát. A nyugati ember hangulata nagyon változékony. Közben új vendégek jöttek, és ezek már a fiú pártjára álltak. De akik még az imént hangoskodtak, azok is nevetve vették tudomásul, hogy a bányás csak álmában látta a tolvajt. – Miért nincs fegyvere? kérdezte Tomot a pártfogója. – Szektárius vagyok. – títja a hitem. Többen vigyorogni kezdtek. Végeredményben ehhez senkinek semmi köze, mondta az ősz. Mindenki azt csinál, amit akar, ha tisztességesen viselkedni. Menjen ki a szekértáborba, táborba, keresse Ingram kocsiját, fogja ki a lovakat, itassa meg őket, és ha elvégezte a munkát, akkor gondom lesz magára. Tom szó nélkül kiment. Miután megitatta a lovakat, az ősember ember pénzt adott neki. A nyers, de alapjába véve jószívű nyugatiak követték Ingram példáját. Munkát adtak a fiúnak. Vizet hordattak vele, fát vágattak, és így hozzájutott egy kevés pénzhez. Véres Tom dolgozott. Megalázó cselédmunkát odavetett kenyérdarabokért. Kisejtette volna, hogy ez a serdületlen külsejű szófukar fiatalember ezzel a formás, szokatlanul kis kézzel megfojtotta már a hegység szürke farkasát. Az egyik asszonynak segített teregetni a ruhát, aztán himbálta a bölcsőt, amíg megfőtt az ebéd, hogy a gyerek ne sírjon az anyja után. Egy szakálas ember megszólította. a neve, nem volna kedve beállni hozzá. Milyen munkát kéne végezni? Vendéglős vagyok Ramzibe. Már régen keresek egy pincért, aki a gorombaságot nem veszi túlságosan a lelkére, és nem kap mindjárt a revolveréhez, ha pofon egy részeg vendég. Tom a földet nézte. Azt hiszem, nem lennék alkalmas, mondta csendesen. Már úgy értem, mint pincér, mert különben... Elhallgatott. Az asszony egy kávé darálót hozott, és szó nélkül odatta eléje. Tom lábával a bölcsőt ringatta, és közben darált. Azzal a karavánnal indult el éjszak felé a sivatagonát, amelyiknél az asszonynak segített a munkába. Öt férfi lovagolt a szekér mellett, ezek között ügetett Tom is. Este indultak, hogy a sivatagi út fárasztóbb részét északat tegyék meg. Évfél felé kiesett az egyik kerékagy. Megálltak, és nagy időveszteséggel folytatták az utat. Ez a késedelem csak másnap éreztette kellemetlen hatását, mert az iszonyúan forró, kiéget szikes síkon hozták be a késést. A bőrtömlőkben elraktározott állott víz őket a szomjúságtól, de nem üdített fel senkit. Dílig a lovasok alig tartották magukat a lovon. Átkozott egy kölök, mondta az egyik lovas. Tom ugyanis éppen olyan közömbösen ült a nyerekbe, mintha csak a legelőn sétáltatná a lovat. A fáradtság legkisebb sem mutatkozott rajta. Jófolmán alig ivott, és az arcát sem mosta állandóan. Csak üggetett egyenletesen, néha elszívott egy cigarettát, és üres pillantásával a távoli ég alját nézte. Így ment velük a akonyatik. A többiek néhányszor megszédültek a nyerekbe, nedves ruhát raktak a kalapjuk alá, és olykor hörögve vették a levegőt. Egyre sűrűbben pihentek meg, hogy ledőjenek a kocsi árnyékába. Tom ilyenkor se pihent. Ledőrzsölte és megitatta a lovakat. Estére elérték azt a füves részt, ahol a szakramentó völgye kezdődik. Innen már gyorsabb ütembe haladtak. A közeli víztudata embert, állatot erősebbé tett. Éjfél után feltűnt a folyó, és a holdfényben, mint ezüst csík, feküdt végig a préri. A karaván wickfield készült. Újabban elterjedt a hír, hogy Vikfélt környékén gazdag aranyjerekre bukkantak, és ilyenkor mindig megindult egy kisebb népvándorlás. Tanaszó néhány kilométerrel éjszakabbra feküdt. A karaván egyik tagja már járt arra, és felvilágosítással szolgáltonnak. Mit akar csinálni tanasz szóba? Munkát keresek, és szeretnék valaki után tudakozódni, feleltetom. Kicsoda az illető. Valamikor bányász volt. A régi világról, amikor még siván hordái uralkodtak errefelé, megtudhat más más szóba Gonzáles ezredestől. Miféle ezredes? Fort Rover parancsnoka volt. Ez az erőt tartotta fenn akkoriban a rendet. González ezredes harcolt siván ellen. Ő tisztította meg végül az aranyvidéket a rablóktól. Ez minden esetre értékes felvilágosítás. Az ezredes talán Fernandezről is tud valamit. Tudnia kell, hogy Sivánnak fia is volt. Jobb nyom először González ezredeshez fordulhat. Hol találom meg az ezredest a szóba? Nem kell soká keresnie. Jobban ismerik arra felé, mint a köztársaság elnökét. Nagy tekintéje van a városba, de meg is érdemli. Ádott jó ember. El kell ismerni. Pedig nem is amerikai. Bevándorolt spanyol nemesi családból származik. Torrentó de González-Gróf. Mégse használja a címét. Arra büszke, hogy ezredes. És azt mondom magának, hogy igaza van. Nincs az a rang és cím, ami különbül hangzana, mintha tanaszóba azt mondják, hogy az ezredes. Közben elérték Wickfieldet. A lovakat alig lehetett visszatartani attól, hogy szekérrel együtt bere a folyóba. Itt még élénkebb volt a nyüzsgés, mint a nagy táborba. Ostorozás, ordítozás, szekérnyikorgás, korgás, zsivaj töltötte be az éjszakát, és távolról a holdfényben újabb meg újabb szekérkaravánok látszottak, amint Wickfield felé pandukolnak. Fél óra múlva Tom odalépett utitársaihoz, akik a vendéglőbe leragadó szempillákkal lették a vacsorájukat. – Jó éjszakát kívánok! – Már vacsorázott? E – Igen, sietek tanasszóba. A bányászok rácsodálkoztak. – Tovább akar lovagolni, hiszen lefordul a nyerekből. A fiú udvarias mosolyjal megrázta a fejét. – Nem hiszem, jó fél órát pihentem. – Viszontlátásra. Később látták, amint kócos kis indiánlován elvágtat. Ahol a szakramentó kiszélesedik és ritkás erdőség köti összevöldjét a Sziéra nevadával, egy út elágazás vezett a szó felé. Délfelől nagyobb karaván közeledett az elágazáshoz. Több kocsi és vagy húsz lovas igyekezett a folyómenti lankás útról erre a keskenyebb, de kevésbé jó talajú elágazáshoz jutni. A holdvilág lassan átsiklott a vízről a part felé, és fényhatárán túl már kirajzolódott a homályból az óriási hegylánc néhány csúcsának gigantikus körvonala. Ahol a holdfény most áthaladt, a part mentén egy sötét fót látszott a földön. És mintha nem lenne mozdulatlan. – Hát az mi? – kérdezte az egyik lovas. – Valami pocsolja lehet, és visszaveri a holdfényt. Az egyik előbbre lovagolt és ellenzőtt formát homloka elé a tenyeréből. Aztán felkiáltott: Ott valami dög van! Káselyük telepettek az útra! Nézzük meg! A lovasok egy része nekirúgatott. Köztük Tom is, aki Wickfield után csatlakozott a karavánhoz. Mivel fegyvertelennek érezte magát, igyekezett társaságba utazni, hogy ne legyen minden jött mentnek kiszolgáltatva. Aki előre lovagolt, most elsütötte a puskáját, hogy elriassza a dögmadarakat. A keselyük lomha szárnyalással szétrebbentek, de továbbra is ott kóvályogtak körbe, alacsonyan megzavart lakomájuk színhelye felett. – Halott ember – mondta az egyik lovas. – Valakinek eloltották a gyertjáját – állapította meg a másik. Leuráltak a lovakról. Azon a helyen, ahonnan a dögmadarak felszálltak, egy halott feküdt. Itt ott már beléhasított néhány kampós de az arcára még nem süppett rá a halál megkövesedett kifejezése. Mindössze néhány órája fekhetett itt. Kabátja bal oldalán sötét ford látszott. Lelőtték. Az egyik lovas föléje hajót, aztán meglepetten nagyot kiáltott. – Harner! Átkozott gazember! Utólírta a végzet! – Ismeri a halottat? – kérdezte Tom. Többen is feleltek. Mindenki ismerte ezen a vidéken. Kágyatlen rablóvó. Közben az egyik letérdelt és kigombolta Horner tetemén a kabátot. Pontosan a bal melkas közepén egy parányi piros lyuk látszott. – A nevad a szelleme! az egyik lovas. Elfogódottan álltak. Tom előre jött, hogy megnézze, mi okozta a meglepetést. Ő is látta a melkas oldalán a kis piros nyílást, és hallotta, hogy ketten suttogják. – Pontosan a szívibe! – Pontosan a szívibe! Nézzünk szét, mondhatom. Lehet, hogy aki lelőtte, az maga is megsebesült, és itt fekszik valahol a közelbe. Nyugodt lehet, nem talál a közelbe senkit, és ez a legcsodálatosabb. Lefogadhatja velem, hogy száz méternyi közvetbe sem embernek, se állatnak nyomát nem látja. Nem hiszem. Ez az ember néhány óra előtt még élt, tehát éjszaka lőtték le, és pedig pont szíven találták. Ilyen lövést éjszaka száz méternél nagyobb távolságból senki sem képes leadni. Maga sohasem hallotta nevad a szálláméről. Úgy látszik, messziről jött, jegyezte meg az egyik. A szellemhistóriákat nem szerettem, tehát elindult megkeresni a nyomát annak, aki ezt a lövést leadta. A halott fekvéséből megállapította körülbelül a golyó irányát. Ott nélkül is jól látott az éjszakában. Fürgén, hol kiegyenesedve, hol négy kézláb, szinte szaglászva kutatta a terepet. Már 150 métert is megtett. Éppen elhatározta, hogy visszafordul, mikor a harmatról felázott földön patanyomokat vett észre. Tovább keresett. Itt sokáig általó. Mélyebben nyomódott bele a patkója. Valami megcsillant a földön. Üres töltényhüvely volt, amit egy fegyver ismétlő szerkezete dobott ki. Felismerte a rövid mauzer gyártmányú karabély tipikus töltényhüvejét. Visszanézett abba az irányba, amerre a halott feküdt. Több mint 150 méternyire lehetett innen, és pontosan szíven találta. Csodálatos lövés. Gyönges úrólást érzett a vállam, A kis kócos lójött utána. Épp olyan csendesen járt, mint a gazdája, és mindenhova követte Tomot. Mire visszament, az utitársai társai már hozzá láttak, hogy sírtásanak a halott hornárnak, mert akármilyen nagy rabló volt, istenes ember nem hagyja itt az út szélén feküdni kesejük lakomájának. Gyorsan befették a sírt, néhány követ hengerítettek rá, és folytatták útjukat. – Mit tudnak erről a szellemről? – kérdezte Tom a szomszédját. – Semmit. A hatóságok szerint rabló. A bányászok azt mondják, hogy jó szellem. És a bányászoknak igazuk van. Ha a Nevada szelleme átsuhan az éjszakán és elsütte a puskáját, akkor egy utonáló a más világra megy. És ha találtak a szellem áldozatai között olyat, aki nem volt utonáló, arról se derült ki, hogy rendes ember lett volna. Az bizonyos, hogy kipusztította Mowles, Tórit, Jeffet, és még sok rettegett rablót, ma éjszaka pedig Hornerrel végzett. És még senki sem látta? De mennyire látták, csak nem sokáig. A nevad a szelleme jött vágtatva, mint a szélvész. Egy dőrön is, valaki lebukik a lóról, és a szellem már is elnyalva. Hát se áll, csak félkézzel kézzel kapásból odatúrran, és úgy szíven találja, aki soron következik, mintha szemelet volna a golyónak. Ó, nem is élő ez az ember, mondta egy másik. A hangját még senki se hallotta. Felbukkan, amikor szükség van rá, de csak egy lövésnyi másodpercre. Nem is sejtik, hogy ki lehet kérdezte Tom. Ó, állítólag a környéke régen elhalt híres rablójának a szelleme. Éjt itt valamikor egy világhírű bandita, az öreg Siván. Tom megrántotta a szárat, hogy a ló azon nyomba megállt. A másik folytatta. Indián, rajtos nadrágot, mokaszint, és főnöki tordízt hon. Hatalmas sasorra van, mint Sivánnak, aki bandájával együtt vagy tizenöt év előtt pusztult el a hegyekbe. Öreg indiánok suttogják a legendát, hogy siván a szellemének most minden gaztertéjér egy rablót kell lelőni cserébe. Tom már nem kérdezett semmit. Tudta, hogy hol keresse Fernandez nyomát.